Der Führer empfing den Gegenbesuch des Marschalls von Finnland, Freiherrn Mannerheim. Der Führer begrüßt den finnischen Freiheitshelden mit kameradschaftlicher Herzlichkeit. Militärische Besprechungen im Führerhauptquartier. Marschall Mannerheim begrüßt Generaloberst Halder, den Chef des Generalstabes des Heeres. General Jodel hält Vortrag über die Lage. Marschall Mannerheim begrüßt Großadmiral Räder und Reichsführer SS Himmler. Der Führer verabschiedet sich von dem Marschall des tapferen finnischen Heeres. Das Treffen der beiden Männer, die in soldatischer Verbundenheit den Schicksalskampf ihrer Nationen gegen den Bolschewismus austragen, stand im Zeichen herzlicher Freundschaft. Zum Abschluss seines Besuches war Marschall Mannerheim Gast des Reichsmarschalls Hermann Göring in dessen Hauptquartier. Maschall mit seinem hohen Gast am Kartentisch.